والصلاة <سؤال> و السلام <سؤال> على صحبه اجمعين صلى الله عليه وعلى آله <سؤال> اجمعين اللهم <سؤال> على Neho husanika muhammeda mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa sallamah Neho ucah suni po orada su sva' sahabih su muslimane ko yisle ideo dobro desu Allah suhima wa ta'ala muhdova ila uskupu ulih samolani nirajah wa jalaluhu Neho ucah suni po دوستي بسيما في قيمة سكويني مستدر سكويني مستدر برده ديوه كومنتر حديثة ابن عمالة الله تعالى الله تعالى الله تعالى كاجه ثلاث مخلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات tri stvari popaštavaju, tri stvari spošavaju, tri stvari su rázlog opraštanja čovjekovih grieha, loših diela ili upodpunjavanja negovih dobrých manjkavih diela i tri stvari su rázlog uzdizanje čovjekovih teréža svetviena kod Allaha subhanahu wa ta'an. Predshodil je komentar tri propaštavajuće stvari, i tri spašavajuće stvari. Da pa ćemo za loboć u Hrvod dozvoru, da pa će tri stvari, jednostav razloga, zbog kojih nam se opraštaju u grijesi loša djela i upotpunjavaju dobra menjkava djela,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 Na jednoj strani smo grešnici, griješimo i dan i noć, a na drugoj strani da činimo dovoljno dobrih dijela, velikih dijela, na koja se sutra kod Alloha pa možemo osloniti. Pa je zbog toga i tekako potrebno da se vjernik i vjernica upoznaju sa razložima stvarima koje ukoliko, ukoliko budu praktikovali, inšallahu tjela mogu se nadati opraštenju svojih grijeha loših djela i u potpunjavanju dobrych dobrih djela. Dobro vam je poznat hadis kuci u kojem Allah subhanahu wa ta'la između ostalo kaže Ja ibadi innakum tuhti una bir lejli van nahar va anna agfiru dhunuba džamija festalfiruni agfirulakum O robovi moji vi ste ti koji i dan noć griješite a ja sam taj koji oprašta ja sam taj koji oprašta sve grijehe Kaja Allah subhanahu wa ta'ala patrhajite da vam oprostim. Takvoter Allah subhanahu wa ta'ala kažu qur'an svoje plenme to izvijenom kniži u suri Abese 23 ayetu kella lemma yaqdimaa emara Uistinu on, čovjek, još ne ispunio ono šlo moje Allah na pa veliki mufassiri Mujahid katade rahmatullahi ta'ala aleyhim na komentaršu če ovaj ayet kažu Niko, ni jedan čovjek ne može ispuniti u potpunosti ono što mu je naredeno. Ibn Abbas radijallahu ta'alahu kaže: "Niko ni jedan čovjek ne može ispuniti u potpunosti onaj ugovor koji je uzeo od Allaha subhanahu wa ta'ala dok je još bio taj čovjek u kičmi Adama alayhis salam." Ali Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adama i iz njegove kičme izvao sve njega, potom što koji će doći do sudnjeg dana i uzeo od svih njih ugovor nas, ako i mi smo od tog potomstva, niko od nas neće moći u potpunosti ispuniti taj ugovor kojeg smo uzeli i preuzeli od Allaha s.w.t. i on od nas, pa iz da potrebno dakle da budemo svjesni ove Allaha s.w.t. velike je vladodati po nas. Njegove velike je po nas kad nam je pojasnio, omogućio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 spomenu u tom hadisu o praštenja griha loših djela i podkonyavanja dobrih djela kao što kaže al-lohob sanikarih i salatu sam jeste intidarus salati ba'd as-salat iščekivanje narodnog ramaza nakon obavljenog ramaza iščekivanje narodnog ramaza nakon obavljenog namaza isto mjesto i ujedno ova stvar ovaj postupak jeste dokaz čovjekove je ljubavi prema namazu džematu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 či je srce vezano za mesčid. Čovjek čije je srce bilo vezano za mesčid na ovom svijetu, na dunju I najljepše je što čovjek može odabrati kao mjesto svoga boravka, svoga prebivališta. Mjesto gdje će najviše provoditi svoje vrijeme jeste Allahu ađele djelaluhu uće mesčid. Tamo gdje se pada samo Allahu subhanahu wa tađala na seždu, tamo gdje se kazuju, uče i komentarišu njegove djelaluhu. Riječ vjernik U mesčidu istinski, ispravni, iskreni vjernik U Allaha subhanahu wa ta'ala U mesčidu se nalazi, u njegovoj kući se nalazi poput Ribe u vodi Nikad bi izašo iz mesčida Dok na onim mjestima gdje se ne i ne veliča Allah subhanahu wa ta'ala Naprotiv, možda se uvi Allah subhanahu wa ta'ala psuje, omalovažava Umanjuje njegova veličina vjernik jednik na takvim mjestima nalazi se popod ticelukalesu a je začek kada se otvori da ode sa takvog mjesta Allahu poslaniku galihi salatu wasalam je rekao mate watpana lochu do muslimun almasajid li salati illa yatabashbash Allahu lahu kama yatabashbash ahlul dhabi bidhabihim idha qadima alayhim neče jedan čovjek musliman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 obradu je mu se kada togje zaputava. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala raduje se vijedniku koji dolazi najviše svoga vremena provodi u masjidu u Jami. U drugoj versiji stoji da je rekao Allaho kusaniq alaihi salatu wasalam ma mina rajulin kane tavattana almasajide feshaglahu amrun au illetun thumme aada ila ma kana illa yatabashbash allahu ilih kema yatabashbash ahlul ghaibi bi ghaibihim idha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 i okbeta ibn Amira radiyallahu ta'ala anuhuma stoji da je Allah, Upostanika alaihi sallatu sallam rekao al-qaidu al-salati kel onaj koji sjedi radi namaza poput onoga koji je u namazu onaj koji sjedi i isčekuje namaz poput onoga koji je u namazu pa sve dok čovjek sjedi i isčekuje namaz za njega Melek traže iz tih I traži Allah'u jalla jalaluhu minus. Kau što slu u hadisu adu Hureyre radiallahu ta'lanih, da je Allah'u opesanik alaihi s-salatu wa s-salam rekao, idha salla ahadukum, thumma jala sefimu salla, lam tazali l-mela'iketa tu salli alaihi, Allahum nadfi'l-lahu, Allahum narhamhum. Kada nekro od vas klanja zavši sa namazom, zatim siedi na ono mjestu, na koje mjau bavio namaz, nejse prestati mevaki, donositi salavat na njega. Odnosno, neće prestati meleki govoriti, učiti dovu Allaho subhanahu wa ta'ala, Allahuma filahu gospodaru našu, oprostimo gospodaru našu, podarimo svoju milost. Takvim postupkom nakon što se obavi na nas, nakon što vjernik, iskreni vjernik koji vjeruje u ove hadise više nego što vjeruje svojim očima kojima gleda. Ona iskreni vjernik koji vjeruje u riječi Allaho poslanika alihi salatu i povede se za njima, praktikuje ih, radi po njima. Kada obavi namaz, sjedi iščekujući drugi namaz, takvim vjernikom, Allah Jelle جل Jeladuhu iznad sedam nebesa se hvali kod svojih meleka. Takvim čovjekom. Čovjek, koji je neprimjetan na dunjavogu. Hm. Kao što je poznato, između nebesa i zemlje, odnosno između zemlje i nebesa 500-tina godina, između jednog neba do drugog neba 500-tina godina, između drugog, trećeg, četvrtog, pjetrog, šestog, sedmog, šestog, 500 godina. A iznad svih arš. Allah je želalo iznad arš U hadisu, kada bi se sedam nebesa poredilo sa kursijom, Allaha subhanahu wa ta'ala bilo bi poput halke prstena, bačenog upustenja. Ako rsi tako prema aršu poput prstena bachnogu pustin a da arša Allah Jalla Jalaluhu Međutim vijavik bi Koy nije vidio Allahovu posanika alihissalatu wasalamu Ali vjeruje u njegova reč Vjeruje da su istinti Ima pravo da služuje Kod Allah subhanahu wa ta'la da ga Allah Jalla Jalaluhu Vspamene kod sebe Allahovu posanika alihissalatu wasalam Isa je u jednoj klirke među svoja ashabe okupljene u halku pa ih je upitao najedlijisukum zbog čega sjedite ili šta vas je okupilo šta vas je okupilo je li sjedite pa su rekli dželisna nadhkurullah wa nakmuduhu lima hadana lilislam wa manna aleyna sjelismo oslavimo veličamo Allaha subhanahu wa Tala, zbog toga što nas je vratio u islamu I počasti nas islamo. Kaže Allah u poslanika alaihi salatu sam, Allahu ma ađlesakum illa dak, takva vam Allaha, nije vas ništa drugo okupilo osim to? Pa su rekli, Allahu ma illa dak. Takva nije nas ništa drugo okupilo osim to. Sjelićmo da slavimo veličan Allaha subhanahu wa ta'ala zbog toga što nas je uputio islamo počasti islamo. قال الله صلى الله عليه وسلم اني لم استحليفكم تحمة لكم دوستا انا لم أعلم الله لأنني سمعوا لكم بل نفسي وإنه أتاني جيبريل وأخبرني أن الله يلاهي بكم الملابك لقد وصلت جيبريل إلى جيبريل إلى جيبريل إلى جيبريل da se Allah subhanahu wa ta'la ta ponosi vama pred narekima. U drugom hadiso da Abdullah ibn Amr radi ta'ala nuhuma stoji da je rekao Abdullah ibn Amr klanjali smo s Allahim poslanikom a.s. akšan namaz pa se vratio sa akšama ko se vratio kući a ostao u mesjidu ko je ostao nakon nekog vremena ili kraćeg remena žudno je došao Allahov poslanik a.s ubrzano, teško disajući, pao na koljena i rekao ebširu hada rabbukum qad feteha baban min abuabi samaa jubahi bikumu al-melaike yakulu unzuru ila ibadi qad qadal faridatan wahum jantadirune uhrao. Došao je pao na koljena i rekao okupljenima sahabima koji su ostali u meštidu iščekivajući jaciju rekao je budite radosni, radujte se Obradu, došao sam do vas sa obradujem gospodar, vaš gospodar Allah subhanahu wa ta'la otvorio je jedna od nebeskih vrata hvali, ponosi se vama kod meleka i govori pogledajte o moja robove, obavili su obavezni namaz i iščekuju naredni obavezni namaz drugi razlog opraštanja griha koji spominja Allah u poslanika alihi salatu samom hadisu ibn-amera radiju Allahu ta'ala anhoma jeste isbabul vudu fissebelam u abdesta u teškim vremenima, u hladnim, zimskim danima i noćima. U drugom predanju, drugom ribajku, u drugoj verziji stoji izbavu ljudu fil mekarih, u potpunjavanje abdesta u, a ova riječ mekarih asotirava na mekruhatera, to je ono što je teško duši, što je pokuđeno duši to duža kudi, miro i drago. To je uzimanie abdestov, podpunjavanie abdestov o takvim vremenima. U hadisu Ebu Horeire, radiyallahu ta'ala, kod imama muslima stoji, da je Allaha Hussanika, alaihi sallatu waslam, rekao, «Ela adullukum, ala ma yemhu Allah bihi al khataya, wa yarfao bihi al darajat, zarada vas ne s tím, čime to Allah liše loše delaje grehe, i čime uzdiže stepe. Pa surekli, svakako, Allah uposlaniče, Raka wa ya Allah uposlanika alaihi s-salatu wa sam isbabu al-budu ala l-mekarih U podpunjavanja arde sta utješkim, jeli kada pogodnim uramanima Wa kafratu l-kuta ila l-mesajid, vam ti daru salati ba'da s-salat, fa dhalikum ribat I mnogobro nempravljenja, mnogobro koraka Ili sto pa domestri da istekivajući jednog namaza nakon drugog namaza I to vam je bdijenje na Allah subhanahu wa ta'ala gransama i Upotpunjavanje abdesta predstavlja polovinu imana, kao što je rekao Allahov poslanik, karehi salatu selam, isbabul udu shatrul iman. Upotpunjavanje abdesta je polovina imana. Abdest je jedan od emanata, kao što kaže Allahov poslanik, karehi salatu selam, as salatu emanatun wal wudu emanatun. Namaz je emanet i abdest je emanet u podpunjavanje abdesta i dva rekata razlog su ulaska u džennet Allahu subhanak ve alejhi salatu ve selamireka ma min ahadin yatawaddau fiyuhsinu alwudu'a wa yusalli rak'atayn yaqbilu biqalbihi wa biwajhihi aleihima illa wujibat lahu aljannat deman yid'u vot vas abdesti ulepsha svoj abdesti podpunij svoj abdest zatim klanja dva rekata ta dva rekata bude prisutni svojim srcem دقل بوده أكرينو تسوهيم ستسا ونمازو ونمازو يسوهيم تيلم بوده برسوطا آدمو جنت نيه بابسا تاكو بوده قصتوفا وسترياو بوده مفرقصا جنت نيه بابسا تاكو جرقاو يالله بسانيك عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يتوضو فيسبغوا الوضو ثم يقوم في صلاته فيعلم في ما يقول إلا انفتر وهو كيوم ولدته أمهم Nema jednog čovjeka, vjernika, muslimana da se abdesti u potpuni abdesta a zatim klanja namaz znajući što govori o namazu, dakle prisutan je u namazu, a da nakon završetka namaza neće biti čisto od grija, kao na dan kad ga je majka robila. Dakle, upotpunjavanje abdesta i klanjanje namaza sa maksimalnom koncentracijom i skrušenošću razloga sopraštanja grijeha. I džennetski ukras i sutra vjerniku u džennetu, na drugom svijetu u džennetu će dosezati do onog mjesta dok le je dosezala voda prilikom ozivanja abdesta. Kao što je rekao Allaho abu sallam i k'alaihi sallamu haviđerih radijallahu ta'ala, Hejetu min Mukmmeny haijtu je bylo vodou. Vjemčky ukrázi na súdnim dárom usno u džennetu čie dosezti dono od město dokle je dossezala toto je voda. Ta pa, ibrame Rad Allah za Lánhu a jebu hore i mnogi drugugi ashab su zznali prati više vyše nego š je potrebno. Vi nego što je potrebno. pa bi ebu ho Raď Allah zdal odskoro prati dakle ovaj koji Ashab časný ashat koji prenosva Hadis z prati skoro do ra mé ili skoro do do koljena noge, kada bi seda kladdesti. Treći razlog upraštania greha, spomenu tomu hadisu strana Allahog Kusaniqa, alaihi salatu wa salam, jeste naklul aqdam ilal jemaat. koraka, odloženje, dakle, do zajedničkog obavljanja namaza. Odloženje u mesci, u radi zajedničkog obavljanja namaza. Pore do prosta kore do prostogriha sa ovim postupkom postiše se također i velika nadrada što je večji broj kuraka do mescida, do jami, do Allahue Jirla, Jirla, kući, to je nadrada i večja to je nadrada i večja u hadisu al-Buhreira radiyallahu ta'ala Allah posanika alaihi salatu u islami rekao men tevattaye fa al-vudu'a thumna kharje aamidan ila s-salati fa fi salatin ma kane i'amadu ila s-salati kose abdesti ولبسه ثوب العبث ثم يذاءه يذاءه لا يرضي شيئا drugا غير ردي النماز يذاءه سوى ردي النماز اونيو النمازو sve dok ide do mjesta obavljanja namaza wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanatu hasanatu wa yumha فَإِنَّ أَوْوَمُكُمْ أَجْرَا أَبْعَدُكُمْ جَرَا I doista, kada ide dakle, do mestida, samo radi obavljanja namaza, sa jednom njegovom stopom piše se, mu se jedno dobro djelo, a sa drugom njegovom stopom rišemo se mu se loše djelo. Zato kaže Allah, kada neko od vas čuje i kamet, neka ne žuri, neka ne žuri. Doista, najveću nagradu ima onaj koji je najudaljeniji sa kućima. Allah je djela djela luhu kuće, od mesčida. Onaj koji je najuteljenik pa ide do mesčida, on ima najviću nazgadu. Pital, svoj Buhrejiru radi allahu zbog čega? Rekao je zbog toga što će napraviti najviše koraka do mesčida. To je Allah subhanahu wa ta'ala kuće. Naprotiv, Allah oblagodat je još veća da Allah subhanahu wa ta'ala daje ovu nagradu i odlasku i u povratku. Ne samo odlasku. Završi se namazi gotov, već i u povratku. Kuće. Od mesčida. Postoji u hadisu Abdullah ibn Amr radiallahu ta'lom da je Allaho uslaniqa alaihi sallam rekao Men raha ila masjidil jama'a fa khutvetun temhum siyjetan wa khutvetun taktubu lehu haseneten dhahi ben varajian. Ko ode do masjida jedna stopa priše loše djelo a druga stopa piše dobro djelo u odlasku i povratku. Od Jaber radiallahu ta'lom se prenosi da je rekao, proširilo se zemlješte oko Mešćida Allahovu poslannika alaihi sallam, Sam oko Harama, proširilo se eh, zemlješte očistilo se. Pa Benus Salim, pleme Benus Salim je nanijetilo, odlučilo da se preseli u blizin Mešćida Allahovu poslannika alaihi sallam. Čuvuši to, upitao je je Allahovu poslannika alaihi sallam, rekaoši, do mene je došla vijest da vi to želite učiniti, da želite se premijesti u blizinu Mešćida, pa su rekli da, svakako. Nakon toga rekao je Allahovu poslannika alaihi obenu selime, opleme selime, zbog vaših kuća, udaljenih kuća, pišu vam se vaši koraci, pišu vam se vaši tragovi, da je kuća blizu Mestida, nema se što zapisati, međutim, zbog vaših udaljenih kuća i velikog broja koraka, ti koraci vam se pišu, pa kažu, nije nas radovalo i nije nam bilo drago to, što smo poželili, samo poželili, da se promestimo ublizim mescida. U hadisu Ebu Hureyre, radiyallahu ta'lana, Allah puh. s.w. kaje Men dada ilal mescidi evraha, a'adda Allahu lehu fil jennati nuzula, kulla ma dada evraha. Ko ode jutron u jamii, porani do jamii, ili naveče okasni iz jamii, Allah subhanahu wa ta'lana pripremi mesto u jennatu kad god o porani i o kasni. Kad god čovjek odlazi u Allah subhanahu wa ta'la kucu, u mesči dlu džami, u radiju Allah subhanahu wa ta'la mu svaki puta pripremi mjesto u džanetu. U nočnim tminama, kada čovjek ide noću na namaz, uvećava mu se nagrada. Allah subhanahu wa ta'la, Allah subhanahu wa ta'la kaje, Beširil meša'in, fi dhul tam je umel tija obraduj onih, koji po nočnim tminama odlaze masjide, masutra, Podrugam, hadisu, Allaho, sallam, kaje, u masjidu, radi obavljaga namazja, sa potpunim sutra svetloma sultim dana. U drugom hadisu, Allah Bussanika, a.s.w. kaje, inna Allahe la yudhiu lil ladina ya takhalaluna ilal masajin bi nurin sata'in yawmal qiyama. Doiz, kaj Allah subhanahu wa ta'la, oba siyati sa nurom, sa velikom svetlom, štukajte se, spustiti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 وحديث أوصى ابن أوصى الثقافية رضي الله تلان سبرينا سيدا شوف يا ربي اسنق عليه من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ومشى ولم ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغى كان له بكل خطفة عمل سنة أجر سيامها وقيامها الله أكبر ولله الحمد وسمو إسلام I gdje drugo. Kaže Allah, sallam, ko se okupa na danžume, pa porani. Ko se okupa, pa porani. I ide pješke. Ne uđe preuzno sredstvo. Ne ide sa preuznim sredstvom, već pješke. Približi se imam hatibu, dok drži hutbu. Polno sluša, ne govori, ne progovori za vrijeme hutbe, a za svaku njegovu stopu. Piše mu se nagrada godinu dana, posta i namaza. Ko se okupa? Nadančome, porani, ide pješke, a ne sa preuznim sredstvom, približi se imamu, sluša pomno mama prati, se koncentrisan je na hudbu i ništa ne progovori za vrijeme hudbe, a pišemo se za svaku stopu godinu dana posta i godinu dana namaza iskrivni vjerniku Allah subhanahu wa ta'ala ovaj tekst, na ove ovaj reči Allah, Allah uposanika alaihi salatu wa salam, ne može I traži se od vjernika da spravede u praksu ovaj Allahi hadis. Zatim kaže Allah uposanika alaihi salatu wa salam wa thalathun i tri stvari su razlog povećavanja vjerničkih deređa stepena kod Allah subhanahu wa ta'ala, pa je Allah uposanika alaihissalatu wasalam, it'anu ta'am, wa ifşa'u s-salam, wa s-salatu bi'l-layli, wa nasuniyam hranjenje potrebnih širenje s i klanjanje nošu dok drugi ljudi spavaju. O istim ovim spomenutim razlozima povećanja deređa, čovjekovih deređa, Govori hadis Abu Malik al-Ash'ari radijallahu ta'ala, tum hadisu Allahu busanika alayhi salatu wasalam kaze inna fil jannati ghurafa, to jest to u jentu poštoje odaje. Yura wahihuha min batniha wa batnuha min zahiriha a'adda Allahu liman at'ama at'am wa afsha as-salam wa salla bil-lail wa an-nas u jentu poštoje odaje, kija se vidi z i kija se vidi z Allah subhanahu wa taala pripremio ih je za one koji hrane potrebne, podjeljuju na Allahu subhanahu wa taala putu izdajaju svoj imetak na Allahu subhanahu wa taala putu na one koji šire selam i na one koji klanjaju noću dok drugi ljudi dok drugi ljudi spavaju. Pa prvi razlog dakle povećavanja vjerski stepena kod Allaha subhanahu wa taala jeste hranjenje potrebnih, udeljivanje hrane i za sigurno ovo djelo jedno je od najboljih dijela kod Allaha subhanahu wa taala. Jer, kod Allaha dželalu, najbolji vijednici muslimani jesu oni vijednici muslimani koji su najkoristni drugim ljudima. Khairun nas, en fe'l'hum linnas. Khairun nas, en fe'l'hum nas Najbolji ljudi jesu oni koji su najkoristni drugim ljudima. Ronaći ćete, ako želite, da se uvjerite u ovu i da radite po njoj. Inša Allahu Teala zadobijete, Allah Subhanahu Wa ta Taala zadovoljstvo i džanet. Bez broje tekstova, hadisa Allahu od poslanika alaihi sallam, koji govore o ovom. Ninočni namaz nevrednuje se koliko dobročenstvo drugim ljudima. Jer ninočni namaz vrijednostnosti mu nazva samo tebi. Dobrovoljni post samo tebi. Međutim, dobročenstvo preloci na druge ljudi. Imaš nadradu i ti i drugi.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 Sjetite se hadisa kada su došli Allahom obosaniku Alihi cilap sam pa spomenuli da u njihovom komšiluku postoji žena koja klanja pet dnevnih namaza. Posti obavezni post i dobrovoljni post. I udjeljuje od svog imetka međutim svojim jezikom izvijeti komšir. Pa je rekao Allahom obosaniku Alihi cilap a? a? Što je rekao? La hajra fiha. Here? Finna. Al minah minna. Nema nikakvog dobra u njoj. Ona će biti o stanu nika vatre.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 Dakle, ispunjavanje ili pomaganje u ispunjavanju osnovnih, životnih, elementarnih potreba kako da ne bude kod Allaha subhanahu wa ta'ala, je li dobro tijelo? Naprotiv jedno od najboljih dijela, je čovjek tu najkorisniji najkorisni toj toj osobi. Od Abdullaha ibn Amr radijallahu ta'ala nuhuma se prenosi da je neki čovjek upitao Allaha poslanika alaihi sallatu sallam koji je to islam najbolji ili koja je to osobina u islamu najbolja? koja je od islamske osobnina najbolja pa je rekao Allah obusanika alaihi salatu wa islam Tud'imu ta'am wa taqra'u salam ala men araft wa men nem ta'arif Da hraniš potrebne i nazivaš salam onome koga znaš, onome koga ne znaš Svima, dakle da širis salam U drugom hadisu, takoj zirud ibn Umar radi allahu ta'lanuhuma rekao je Allah obusanika alaihi salatu sa'lama najdraže dielo kod Allaha Najdražaj djelo Allah subhanahu wa ta'ala jeste da uneseš radost u srce vjerneka, da otloniš od njega nevoli, vratiš njegov dug i da odaknujš od njega glad, da ga nahraniš. Vjerovjesnik alihissalatu sam rekava Isuhajba radi allahu ta'ala ''Khiyarukum men at ametan'' Najbolje od vas jeste onaj koji udjeluje hran, koji pomože potrebne. Omer radijallahu talanhiya rekao, kako bježi ibn Huzeyma u svome sahihu, doista se dobra djela nadveću jedna na drugim, natječu se. Hvališu se jedna na drugim, dobra djela. Pa im svima sadaka kaže, džaba vam je, ja sam najbolja od vas. Sadaka, udjelivanje, pomaganje drugi kaže, ja sam najbolja od vas, džaba <kuh> vam je. Makoliko bilo malo ono što udijelimo ili udijelite, ili, jeli, odjelimo na Allahov puto makoliko to bilo malo kada vas pano da vidite kako je veliko i te kako je ogromno Ibrahim vam dlježi u hadisu koji odajše radijallahu ta'ala prenosi Aisha radijallahu ta'ala naha tajallahu tasalik alayhi salatun wa salam raka inna Allaha la yurbi li uvećava vašu daturu koji ste podijelili na Allahom putu ili vaš zalog koji ste udijelili na Allahom putu kao što neko od vas odgaja فَلَّهُوا بَسِدَهُمْ kao što, dakle, otprilike je bilo, kao što neko od vas odgaja ždrijebe ili devuće. Malo, pomalo odgaja ga to ne postane veliko. U drugom predanju o debu برزة الاسلامية kaže الله بساني قريه سرات و سم إِنَّ الْعَبْدَ bil صَدَّقَ بِلْكَسْرَتِ Tervu ida Allahi Azza wa Jalla, hatta tekuu na misli uhud Doista čovjek, abd, rab, vjernik Udijeli kao sadaku koriču hljaba Hrishku hljaba Pa Allah subhanahu wa ta'la raste Svedok ne dostigne velčinu uhuda Allah subhanahu wa ta'la Istinskog, ispranog ubeđenja koji veruje u ove riječi Allah Subhanahu wa ta'la Allah Subhanahu wa ta'la kada udjeli samo radi njega jer želeo mirati koga ne radi želeo Allah Subhanahu wa ta'la uvačeva mu to njegovu hadisu Rafia ibn Khadija radiallahu ta'la Allah Subhanahu wa ta'la je rekao sadaka zatva razluk 70 vrata sadaka zatva razluk sedamdeset vrata također je rekao liecite svoje bolesne sadakom je rekao aspirinima, već Sadakom. Pa kaže Ibn Umhad, veliki islamski učinjak to jest, u ovom hadisu je posticaj da se bolesna osoba otkupi kod svoga gospodara Sadakom. Drugi islamski učenjak, možda vama poznati je al koji ima komentar na Džamju mama imama Suyutija, po imenu Fedu Hadir kaže, oprobano je, praksa je dokazala da se Sadakom liječi mnogo bolje nego drugim lijekom. Paksa je pokazala i kaže, to ne može poreći osim onajna čivnja očima koprena. U to smo se mnogi od nas dakle, ubijedili. Ono što podijelimo od imetka, što udijelimo od svoga imetka na putu, to će biti večno. A ono što ostane kod nas, u našim džepovima, to je prolazno. Prenosi se u hadisu, aizu radiallahu ta ranha,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 Ajša radiyallahu ta'ala nha i onej miskine koja je došla so svoje, svojim čerkicama. Tražla je da, da im se nešto udjeli za hranu, da pojedu. Ajša radiyallahu ta'ala nha tražla po sobi svoje kući Allahov kosanika, aleyhi salatu wasalam, prvog čovjeka teda nije našla osim triho, horma, tri hrme, tri datone, pa je udjelila k čerkicama pojednu i njihovoj majci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 I opet da je tvoj divanima. Pa kada je došla Allaho pa samika alaihi sallam u babi jestila sam u događaju, pa je rekao Allaho pa samika alaihi sallam bi abih uva su riječ istina. Koy govorio uvijek vahyom, objavom. Rekao je sa tom hormom Allaho, tom datulum Allaho suh'an avta uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek uvijek Na danu velikog straha, kada bude nepodnošljivo vruće, kada se sunce spusti blizu ljudskih glava na sudnjem danu, svaki čovjek koji udjelivao svoj metak na Allahum Subhanahu wa Zala putu, hladu Bit sadake. Biti u hladu svoje sadake. Rekao je Allaho, poslalnik a.s. Kullu imrin fi uvilli sadaqatihi javman qiyame. Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake na sudnjem danu,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 dolazi od riječi selametom, što ima značenje čistoće, sigurnosti, spokojnosti, mira. Ha? Pa se zbog toga dženet i naziva daru selam, zato što je čist od svake negativnosti, svake neprijatnosti. o njemu samo lijepo možeš čuti i vidjeti. E, Također selam dolazi od, ili jedno od Allah i su hana vatala imena je selam, pa kako da u selamu bude nešto loše. I kako da se ne širi onda se onda jedno od božjanih subhanahu wa taala imena jeste As-salam. Ajb bin Hac koji je značenje ovog imena jeste dakle As-salam onaj koji je čist od svakej manjkavosti. U Kur'anu selam se spomine na oko 30 tak mjesta, dok je došlo 65 hadisa o o Selamu širinim salama u življava se sunnata Allahovu wasamika alaihi salatu wasalam i širi se Allahovu pozdrav u hadisu je došlo da je rakavu Allahovu wasamika alaihi salatu wasalam sa salamte fa asmi' fa innaha tahiyyatun min naim di Allah kada nazovete salam kada nazovete salam kodik mi svoj glas jer je došto to pozdrav od Allahovu subhanahu wa ta'ala tako jele rakavu Allahovu wasamika alaihi salatu wasalam a'jazu nas man a'jazu fi du'a اينه sposobni ljudi jesu oni koji nisu u stanju da prouče do. وادخل الناس من دخل بالسلام. انا في تشكرسي يسونى koji رضي الله تعالى عنه الله عليه الصلاه والسلام ركاو إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق شجر Da išta kada vjernik musliman sretni drugog vjernika, omnina muslimana, uzme ga za ruku, rukuje se s, s, s njim, njihovi grijesi spadaju, s njihovi ruku kao što spadaju lišće sa stabla. Kao što spadaju sa stabla, tako spadaju i grijesi tip ti, te dvojce ljudi. V hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala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 As-salamu ve bereket. Odani se ibn Malik radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatun rekao ja gune je ida على اهلك فسلم يكون بركه بركه عليك O sintiću kada uđeš, uđeš u svoju kućanu kada uđeš u svoju porodicu nazovi im selam, to će biti bereket i za tebe i za tvoju porodicu. Treći razlog opraštanja grijeha odnosno povećavanje stepenje jeste qiyamun lajl, jeste noćni namaz, obavljanie noćnog namaza. Allah, u poslani kaleh i salatu sami upitano o najboljem namazu nakon obaviznih namaza. O najboljem namazu nakon pete obaviznih namaza, pa je rekao salatul lajl, salatum Fi. fil lajl. Namaz u dubokoj noci, dakle u zadnjim časovima noci. I Allah subhanahu wa ta'la na 15-miste u Kur'anu hvali one, koji obavljaju noćni namaz. با ازمجو أصطع الى ريجي قال الله سبحانه وتعالى وامد ورم بقصة ريجي بسورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المداجية يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قررت عين جزاء بما كانوا يعملون بكثير للحديث اصطع لهم يشعروا وصطع لهم يستعروا وصطعوا وصفوا وصفوا وصفوا وصفوا وصفوا وصفوا وصفوا وصفوا وصفوا وضعوا Nijedna duša ne zna šta ih od skrivenih radosti ili nagrada čeka zbog njihovih djela. Po pa prošlih puta smo kako nekim ufeseri komentarišu, da su oni skrili ovaj ibadet u dubokoj noći, daleko od svih. Sačuvali ga samo za Allaha subhanahu ta'la, pa i Allah djelalu sačuvao nagradu, nije obistinio, nije pojasnio kakva ih nagrada čeka za njihov ibadet također opisujući svoje pokupojazne robove, takije kaže Allah subhanahu wa ta'ala, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. Malo su noći spavali, malo, malo su noći spavali, a u predskaz predskovorje ili pred samom zorom traže su oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Malo spavali, provodile noć u ibadetu i pošto ga pred samo zoru tražili oprostu mu toldi sibni abdulah ali rahumtum ayraka onje bilo noći a da o njoj nisu klanjali ili od početka noći ili od sredine noći spominjući osobe robova milostivog svojih robova allah subhanahu wa taala kaže vaibadur rahman ha vaibadur rahman alladina yamshuna A robovi milostivo, pulaite, koje osobine spomni Allah, jale, jale. danas mnogji kažu, treba nam to, to, to, morav ima to, to, to. Koje osobine spomni Allah, subhanahu wa ta'la? Rahman, robovi milostivo koji smirno hodaju po dunjalu. Koji smirno hodaju po zemni. Svako je siguran od nich. Ne prestavljaju izijet nikome. Wa ila khatibohum al jahil, kalu selama. Kada I da khatabahum al-jahilun qalu salama kaday nazdalta aslu provociraju dobacaju kažu Selam. od nas neće va zadesiti se mir riječima i djelima. Zatim kaže walladina yabitun li rabbihim sujuda wa oni koji pred svojim gospodarom noću ili noći provode na kijanu i na sejdeti. La qiyama ina sejdeti. Od najvećih pohovala انما كيبغى يوبل <سؤال> ينسي الله وكصانيك عليه الصلاه <سؤال> والسلام ثلاثه يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم ترويص الله ولي smija imse i raduje imse pa spomenu jednog njih wallazi lahum فَيَقُومُ الْلَيْلَ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ يَدَرُ شَهْوَتَهُ وَيَدْكُرُ مِي وَلَوْشَى رَقَدِ Pa ispomenu jednogodnih unajku ima liepu žen udobnu postil bračni krevet liep udoban pa ustane noću i klanja noćin Allah subhanahu wa ta'ala voli takovu čovjeka radujemo se smijemo se i kaže ostale svoje straste takav čovjek, takav vjernik, moja rob ostalia svoje strasti i mene spomni. A da je htio, mogao je spavati. Mogao je spavati i zadovoljavati svoje strasti. Međutim izvjerio mene, jalalu, i žudnje za objećanom nagradom, ovom hvalom, jer ustaje i spomni Allah s.w.t. Naša majka, Aisha radi allahu ta'ala, pripoveda najčudniji, najzani, najzanimljiviji slučaj u kojem je vidjela Allahov poslanika alihi sallam pa kaže, došao mi je Allahov poslanika alihi sallam u noći koja je pripadala mene, dakle onoj noći u kojoj je trebao da bude kod mene na noći kod mene, pa je legao pored mene i njegovo tijelo je dotaklo moje tijelu a zatim nakon kratkog vremena rekao mi je dozvoli mi ili pusti me da obožavam svoga gospodara Pa Aisha radijallahu ta'l'anha rekao Tako mi, Allaha, ja doista volim tvoju blizinu Ali volim da ti obožalaš Da činiš ibadet svome gospodaru Kaže Aisha radijallahu ta'l'anha Ustao je od po posude s vodom Abdestio se i nije mnogo prosipao vodu Zatim je stao uklanjati Pa je plakao o namazu Sve dok nije naklasio svoju bradu suzama. Zatim je Allaho u poslani karehi sallatu Samo otišao na seždu Ostao na seždi Plakao na seždi Sve dok nije nakvasio zemlju ispod sebe. Zatim je, nakon obavljenog namaza, legao na bok, na svoju desnu stranu i plakao sve dok nije došao Bilal, radijallahu ta'ala, da proči do sabah namaza. Pa moje rekao Bilal, vidjevši ga u takvom stanju, Allahu postavniće šta te, rasplakalo, a Allah, djel'l, djel'l, oprostio ti je i prethodne i eventualne buduće grihe, rekao je, Rihak, ja Bilal, teško se tebi po Bilal. -a. A zar da ne plače, ili zbog čega da ne plače, šta me to sprečava da ne plače A ovaj noči Allah subhanahu wa ta'la mi objavio ayete inna fi khilqi s-samavati, wal ardi, wakhtilaafi, lejli, vannahar, la ayaati li ulil ilbab, ayeti surah alu imara I ashaabe radiyallahu ta'la anihum slidili su allahu posanika alaihi sallam samu ovaj praksi ovom njegovom sunnetu ovom uzvišenom ibadetu ابي عمر رضي الله تعالى عنه زناو проводити cijelu noć na noć namaz učiti samo jedan ajet inna ma'a'sku basi wa huzni ila allah wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun ja tugu svoju ja svoj prepuštam allahu je to allah zna ono što je nasla se prenosi da bi plakao dugo nakon ovog namaza nakon ovog ajetao namazu da bi se razbolio pa bi gas hrabio bila zelje podagan na svom licu na svojim obrazima kao što je poznato imao je dvije duboke urezane pruge od smijeha od tlača od tlača بسبباً من أسماً ابن أفان رضي الله عنه وفي أجل سورة أمن هو قانتٌ آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الأخيرة ويرجع رحمة ربه إلي ايه كوي نوتي فونيزماً проводي مسجده قياماً استرهوه من أخيرة ينادوه ملوثي سوى جسده إمام نو ياليه رحمة الله قال مميزييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي Kod hađaru le esveda, proučiti cijeli Kur'an na jednom rekatu vitra. Osme, radi je Allah daram. Ebu Horere, njegova supruga i njegova sluškinja podijelili su noć na tri dijela pa bi cijelu noć u njegove se kuće klanjano jednu trećinu bih klanjao Ebu Horire, drugu trećinu njegova supruga, treću trećinu njegova sluškinja. Abdullah ibn Zubair, radijallahu ta'ala kada bih stao na namaz, izgledao bih pobud stuba od skrušenosti i njegovej prisutnosti u namazu. U biografii Hasana ibn Saliha spominje se da je ovaj pobožnjak, vjernik, Hasan ibn Saliha imao sluškinju, crnkinju i prodao je ekom drugom čovjeku. Prve noći kada je nastupila zadnja trećina, te prve noći, dakle pred Zoru, ustala je sluškinja i počela da poziva Gazdu i njegove okućanje, porodicu, govoreći Asala, Asala, namaz, namaz, pa se ureka je Tala Atređer, pojavila se Zora, vrima, Sabaha nastupila, a ona je rekla, zar vi ne klanjate osim obaveznih namaza? Ne klanjate ništa mimo obaveznih namaza?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 Da čovjek nauči Kur'an a zatim nauči spava. Nauči ti ništa od Kur'ana. Da čovjek nauči Kur'an ili dobar dio Kur'ana a zatim nauči spava, ne obraavlja, ne ponavlja, ne spominje Allaha subhanahu wa taala njegovim riječima onočno onočno namaz. Pađaka dakle, ova osoba i te kako potrebna da se nađe kod nas. Allah subhanahu wa taala moli da nas učvrsti u obožavanju ovog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 Allah subhanahu wa ta'ala molimo da pomogne našu i naše sestre u Palestini. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da pomogne našu braću sestre u Palestini. Allah subhanahu wa ta'ala molimo našu braću i naše sestre u Palestini. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da spusti svoju vojsku koju poznaje jedino on, celleda džalaluhu i da pomogne našoj i našim sestrama u Palestini. Gospodaru naš spusti svoju vojsku koju poznaješ jedino ti na proklete nebjednike židove, sinove majmuna i svinja. Oni su napunili naše bolnice pa napuniti i dževle želalu u njihove bolnice. Oni su napunili naša mezarija pa napuniti i dževle želalu u njihova mezarija. Oni su naše sestre učinili siroticama pa učiniti i njihove žene siroticama oni su našu djecu učinili jatimima pa učiniti gospodaru jale jelalu učiniti njihovu djecu jatimima pomozi našu braću naše sestre oni koji su preselili na ovom avutu ovim danima upiši im u šehide podarim nagradu šehida a ti si Allahu naš gospodaru onaj koji blizu koji se odaziva توين swoich هذا واستغفر لي ولكم واستغفروا انه هو, هو الغفور السلام عليكم <تصفيق>